Bismillləhir vamən irra Mərhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə. Ey libasına həlmuzəmil. örtünmüş baınaürünüb örtümmüş qeyyəbər. qu millə ilə Az bir hissəsi istisna olmaqla gecələr namazdur Nisfahu aw unqus yarısını yaxud ondan biraz eskil ve və Awzid aleyihi wa ya ona artır Qur'anı da aramla oxu İnna sanulqi alayka qawlan saqila Həqiqətən biz sənə ağır bir söz vəhy edəcəyik. İnna nashi'ata al-layli hiya ashadu wa ta'an wa ki gecə qalxmaq çox çətindir və Quran oxumaq daha münasibdir. İnna laka fin nahari sabahan Şübhəsiz ki gündüz sənin üçün uzun uzadı işlər vardır. Uzun uzadı işlər vardır. adını zikret və özünü tamamilə ona həsr et. Rabbul-Mashriqi vel-Maghribi la ilaha illa hu ve fattahidhu O məşriqin və məqribin Rəbbidir. Ondan başqa məbud yoxdur. Elə isə onu özünə himayəçi götür. Və smilə alama yəqulun və hürhum hecrən müşriklərin dediklərnə səbr et və onlardan xoşluqla uzaqlaş. Və zrni vəl mukəzzibīn ul nə'məti və mehilhum qəlilə. Məni ayələrimi yalan sayan var dövlət sahibləri ilə tək bıraq və onlara bir az möhlət ver. İnnelədəynə in kəlvəcəhəm. Həqiqətən bizdə onlar üçün qandallar və cəhənnəm hazırlanmışdır. Və ta'aman zəğsətin və əzabən əlīm. Boğazda tıxanıb keçməyən yemək və ağırlıqlı acılı bir əzab da vardır. Yaumata rjuful O gün yer və dağlar titrəyəcək. Dağlar səpələnən qum təpəsinə dönəcəkdir. İnna arsalna İləykum rəsulən şəhidən aleykum kəmə ərsəlnə ilə Fir'aunə rəsulə Həqiqətən biz Fir'auna elçi gönderdiyimiz kimi sizə də şahidlik edəcək elçi gönderdik Fə'asâ Fir'aunun rəsulə fəəəkhaznəhü əkhzən və bilə Fir'aun elçiye ası oldu. Biz də onu şiddətli bir əzabla yaxaladıq. Fə kayfə teteqûn in kəfrtum Əgər küfr etsəniz uşaqların saçlarının ağaracağı gündən necə yaxa qurtaracaqsınız? Es-semâun fətirun bihi kan va'di o gün göy parçalanacaq Allahın vədi mütləq yerinə yetəcəkdir inna hadihi tilkira faman sha'a ittakhadha ila rabbihi bu bir nəsihətdir. kim istəsə Rabbinə tərəfiyyənələr İnn rəbbəkə رَبَّكَ ənəkə təqom ədnə min thulüshəyillələyli وə nəqələyəli وə thulüshəyələyəli وə təəkəfətun minə ləðinə məəkək Walləhə yüqədər ləylə Alim al-lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma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 Sən və səninlə olan insanların bir qismi Bəzən gecənin üçdə ikisindən az Bəzən yarısını Bəzən də üçdə birini ibadət üçün durursunuz Gecə və gündüzü Allah ölçüb müəyyənləşdirir O sizin bunları hesablamaqda çətinlik çəkəcəyinizi nəzərə alaraq Tövbələrinizi qəbul etdi Elə isə namaz qılarkən Qurandan sizə asan gələni oxuyun. O bilir ki, bəziləriniz xəst olacaq, digərləriniz Allahın mərhəmətindən ruzu əldə etmək məqsədi ilə müxtəlif yerlərə səfərə çıxacaq, bir qisminiz də Allah yolunda vuruşacaqdır. Buna görə namaz qılarkən Qurandan sizə asan olanı oxuyun. Namaz qılın, zəkatınızı ödüyün, Və Allaha gözəl bir borc verin. Bu dünyada qabağcadan özünüzə hansı xeyirli əməlləri tədarik etsəniz, Allah yanında onun daha xeyirlisi ilə və daha böyük mükafatla əvəz olunduğunu görəcəksiniz. Elə isə Allahdan sizi əhv etməsini istəyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır. Rahem